Вона зовсім не могла пригадати, як виглядав той професор, що Льово до неї вчора приводив. «П'ятнадцять тисяч сімсот двадцять два», – проказала вона ще раз, але не змогла пригадати ні його обличчя, ні зросту, ні костюма. І так кілька разів за працю вона пробувала заради цікавості відтворити образ свого нового знайомого, але жодної рисочки з того образу в собі не знаходила, Немов він був стертий з її пам'яті, як стирають із дошки Крейду. «Дивна річ, цікаво було б побачити його знову, але він, певно, не прийде, бо дуже пишний», – подумала вона. Ця думка знову до неї вернулась, коли дівчина виходила з установи, але не була обарвлена жодним почуттям. Така собі байдужа думка, одна з безлічі, що крутяться і зникають у голові. На дворі день стояв незвичайний, м'який і сонячний, тихий, усмішливий. Він, здавалось, глузував із снігу, розстеленого по вулицях, із теплих одеж перехожих, із галош, хутрових комірів і кашне. День цей ніби мав щось дуже хитре на думці і зазирав скрізь по вікнах, очах і душах, лаштуючи всюди і всім якусь приємну капость, І дівчину щораз глибше обіймало чудне почуття, що ось зараз вона когось зустріне. Кого саме – не знала, але йшла піднесена, купаючись у проміннях та поглядах. І в душі їй зароджувалось лунке почуття своєї переваги, влади, зверхності. Немовби би кожен, кого бачила вона, пота її жадає, прагне до неї з давніх-давен. Може, навіть від світанку землі, коли вона жила десь інде, зовсім інша, серед інших людей і природи. Але вона, вона, бо їй здавалося тумить, що вона вічно була і вічно буде, що єдині їй із людей, минущих створінь на землі, дано цю щасну долю завжди тривати в молодості і осяйній красі. Цариця землі, – згадала вона льовані слова, – і вони видалися їй не такими вже й неймовірними». Раптом Марті спало на думку, що може зараз рушає Дніпро. Вона мерші, щоб не спізнитись на видовище, зійшла схрещати вниз, аж поки побачила річку. Але Дніпро рушати ще, звісно, не збирався. Навпаки, з його крижаної маси здіймався холодний і різкий вітер. Що за кілька хвилин, поки дівчина тут постояла, розібрався і зміцнів, вмить розвіявши жарти пустотливого дня. Небо зненацька потемніло, західне сонце зблідло, і сніг, що здавався цяцьковим допіру, дихнув морозом із-під ніг. «Це ж тільки 2 березня», – подумала Марта і пішла геть відбувати свій щоденний розпис, обідати і вивчати сценографію та машинопис. Вдома вона тільки що встигла розпалити грубку, як у двері постукано. «Заходьте», – крикнула вона, і до кімнати вступив професор біологічної хімії Юрій Олександрович Славенко. «Ах, це висказала дівчина. Вона побачила його двічі за один раз, по-перше, перед собою, а по-друге, образ його, що так зрадницький зник з її пам'яті, в ту мить проступив у ній вразно яскраво». «Чому ви думаєте, що це мусив бути якраз я?» – трохи прикро спитав Славенко, вітаючись. «Власне, я зовсім не думала, що це мусите бути ви. Для мене це цілковита несподіванка». «Для мене теж», – сухо відповів він, – «абсолютна непередбачена несподіванка. Справа в тім, що вчора я забув у вас свій цигарник. Непрощена неуважність. Він, певно, десь упав». «Не знаю», – сказала дівчина, – «я ще не прибирала в хаті. Зараз побачимо». О, ні, прошу, я сам спокутую свою провину. Не турбуйтесь, я не нароблю вам безладу. У мене й так його досить. Безлад в обстанові є ознака душевної неусталеності, сказав Славенко, зазираючи під стільці і стола. Між тими двома змінними величинами є пряма функціональна залежність. Ось, до речі, ваш гребінець. Ах, це я поспішала на посаду, скрикнула дівчина, червоніючи. Ні, давайте краще я сама шукатиму. Дякую, я вже його знайшов. Він, мабуть, ухилився вчора від простого шляху до моєї кишені і потрапив під стіл. «Виключний випадок. Дозвольте перепросити вас за турботи». «Прошу, я дуже рада. З чого, власне?» «З того, що цигарник ваш знайшовся. Ви могли загубити його і на вулиці». «Так», – невизначено промовив Славенко. «Коли я взагалі міг загубити його, то, звісно, і на вулиці також». «Може, ви роздягнетесь?» – запропонувала дівчина, виконуючи головне обов'язки господині. «Я роздягатись не буду, бо дуже поспішаю», – сказав Славенко. Але коли дозволите, викорю у вас цигарку на честь свого блудного цигарника. Щоб ви знали, як цей негідник зіпсував мені сьогодні цілий день». «А день був чудовий», – сказала дівчина. «Можливо, але ще зранку я витратив добрих півгодини на шукання його, тобто цигарника. Моя рабиня дістала сувору догану». «Рабиня?» – здивовано спитала дівчина. «Так повелося в нас називати хатню робітницю. Я був певен, що вона десь запроторила його, а тепер муситиму її перепросити». З вечора вона виготовляє мені 60 штук цигарок, мою щоденну порцію, рахуючи частування знайомих. І от уявіть мої становище вранці, коли я не мав, як узяти свої передобідньої частини. Довелося купити готових цигарок у дуже незграбній упаковці, що цілий день заважали мені в кишені. «Але ж це дрібниці», – сказала Марта, посміхнувшись. Посміхнулася вона несміливо, бо взагалі малася перед гостем якось незручно. Вона почувала в ньому людину зовсім іншого кола, чужого їй і, мабуть, вищого від неї, де люди живуть невідомими їй інтересами. І, власне, життя для неї втомить спорожніло. «Так, це дрібниця для тих, хто живе дрібницями», – сказав Славенко. «А коли людина в своїй праці, власне, задля успіху своїй праці, селкується усунути всі дрібниці випадковості, то кожна дрібниця, яку доводиться поборювати, набуває значення повноцінного психічного акту, що відтягає і розпорошує увагу. Він сказав це повчально і пильно глянув на дівчину, мовляв, чи зрозуміла ти. Марта дуже зніяковіла, він суворий, подумала вона, і ця суворість не видалася їй неприємною». Наукова галузь, де я працюю, провадив Славенко, вимагає від дослідника, крім хисту, розуміється двох основних прикмет. Передусім високого ступня духової зорганізованості, щоб усе другорядне, якого в житті аж надто багато, було абсолютно підпорядковане головній меті.